această întâlnire a noastră sper să ne simțim bine să avem așa unită oază a noastră și pentru tot ce început este bine să facem cu Dumnezeu aș vrea să mă rog, om, și să-mi se pregătați întâlnirea Tatăl din în cerul îți mulțumesc pentru fiecare când reprezentă și îți mulțumesc Doamne pentru că ai un vestit și ai gândul bun pentru fiecare dintre ele să-și întemeieze o căsniție care să fie o binecuvântare pentru bisericile de unde sunt pentru societate pentru familiile lor Mulțumesc, Doamne, că ai un partener pentru fiecare pe care Tu l-ai îndurit și care va fi o binecuvântare. Doresc Doamne, în această întâlnire să le deschizi inima și să mă folosești ca o binecuvântare pentru fiecare dintre ele. mulțumesc, Doamne, pentru prezența Ta aici, în numele Lui Iisus. Amin. Mă mm -hmm. bucur tare mult că suntem aici împreună și cred că Dumnezeu vrea să vă vorbească, așa cum mă încărtășeam cu tinerele care au venit înainte. Vă văd aici împreună cu partenerii voștri pe care îi văd, așa, imaginar. Dar cred că uh, faptul că voi sunteți interesate în alegerea partenerului și poate le spune cum adică nu să ne alegi partenerii. Dacă mergem în urmă și o analizăm pe ca să știți voi că ea l-a ales pe și vei spune cum adică. Ea este ales că ea era acolo undeva în două și și asculta pe ei azar ceea ce vorbește. Cam cum arată săr, ce caracter are Isaac, cam, da. uh, cam ce o face pe această târnă să-l Și tot așa orice tânăr va veni la voi și vă va propune, dacă voi sunteți de acord, are loc. Și are loc în continuare. Dacă nu sunteți voi de acord, ce credeți? El pleacă rușinat cu capul jos, noi nu dacă voi nu sunteți de acord. Așa că totul depinde de noi. Noi îi alegem pe ei. Noi <laughs> îi alegem noi. O să vedem anumite caracteristici care uh, trebuie să ne urmărim în viața noastră dacă într-adevăr vrem să avem parteneri așa cum noi ne dorim. Pentru că în primul rând dacă vrem să avem parteneri de viață deosebiti, va trebui noi să fim deosebiti. Dacă noi vom vrea să avem parteneri de viață înțelepți, va trebui în primul rând noi să urmărim, să fim înțelepte. Dacă vrea ca să avem parteneri de viață cu un scop în viață, va trebui să avem în primul rând noi un scop în viață. Deci nu putem să pretindem ceva ce noi nu avem niciun interes în direcția respectivă. Și eu cred că Dumnezeu a lucrat să fiți astăzi aici cu un scop, ca voi să înțelegeți voia lui Dumnezeu în alegerea partenerului. Și eu cred că Dumnezeu vrea ca pe unele din voi să vă schimde în anumite uh, direcții pe care poate, poate nu știu dacă v-ați dus bine. Eu nu zic acum, eu vă consider pe toate pe, pe extraordinare. extraordinară. Și știu că sunteți fete ale lui Dumnezeu pe care Dumnezeu vrea să le folosească. Și mai mult, în momentul când te gândești la parte aceasta implică în viitor copilul tău, implică fericirea ta, implică fericirea părinților tăi. Pentru că Vedeți, este un, un univers mult mai larg decât cel pe care noi ne, la cel pe care noi ne gândim în momentul când ne gândim la o prietenie. De aceea trebuie să o privim ca o problemă extraordinar de importantă pentru viața noastră. Și cred că de aceea sunteți aici, pentru că vă gândiți serios la această problemă. Vreau să vă vorbesc din experiența mea. Am venit dintr-o familie foarte disfuncțională și când zic disfuncțională, o familie în care părinții nu erau credincioși, nu cunoșteau voia lui Dumnezeu pentru viața lor și atunci nu puteau să o împărtășească pentru copiii lor. Și văzând această atmosferă, m-am retras la bunica mea, unde am putut să găsesc un refugiu, unde am putut să-l găsesc și de fapt prin ea le-am cunoscut pe Dumnezeu. Și... Pentru că îl iubeam așa de mult pe Dumnezeu, nu m-a interesat absolut deloc relațiile cu băieții. Mama mea, care nu era credincioasă, mă privia și spunea că starea este misterioasă. Pe tine nu te interesează o relație cu, cu cineva. Toate fetele au prieteni. Dar vedeți voi, pentru că nu aveam o împlinire în familia mea și pentru că urmăream ceva altceva, m-am așa de mult de Dumnezeu și l a făcut pe Dumnezeu un prieten adevărat încât am considerat că relația cu Dumnezeu pentru mine uh, era totul. Mă satisfăcea atât de mult încât nu aveam nevoie de alte împlinii, de alte satisfacții. Și mi-aduc aminte că aveam un gol, aveam un scop și spuneam în felul următor, eu îl urmez pe Dumnezeu și băieții mă vorba pe unul. Eu îl caut pe Dumnezeu și băieții dacă vor, mă vor căuta pe mine. Și vreau să vă spun că nu m-am înșelat. Uh, am ajuns la un vârstă, cred că la 18 ani, când Dumnezeu mi-a revelat despre viitorul meu soț. Și pentru că Dumnezeu mi-a revelat, având o relație cu Dumnezeu. Întotdeauna, când ai o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu uh, te surprinde și îți întâmpină nevoile, așa cum știe El. Și pentru că golul și scopul meu în viață a fost să mă foarte mult de Dumnezeu. Băieții care aveau o relație cu Dumnezeu. Vedeți, în momentul când alergăm la o cursă, uh, trebuie să ne uităm la partenerii care sunt cu noi în alergare. Și în momentul când tu ești în alergarea spre Dumnezeu, alături de tine vor veni băieții care vor alergarea și îi Dumnezeu. Și atunci... Te îi putea combina cu ei extraordinar, pentru că veți avea același, scol, a, a, același scop, același gol în viață. Și în momentul când eu m-am alergat și m-am alergat de Dumnezeu, mi adus aminte că a venit în orașul Oravia, un băiat pe Și toată lumea, când a apărut, el a zis, O, oh, prietenele mele, prietenii lui, eu știu cu cine te potrivești, cu acea tânără. Iar mie îmi spunea, știi cu cine te potrivești, cu acel tânără. Știți de ce? Pentru că scopul meu în viață a fost Dumnezeu și scopul lui Teu a fost apropierea de Dumnezeu. Și în momentul când cele două goluri au fost la fel, oamenii din jur, nu numai noi, am simțit. În momentul când l-am întâlnit pe Teu, te, am spus dacă nu mă căsătoresc cu acest băiat, cu nimeni altul niciodată. Și mai că mi-a rămas speriată și a zis, dacă ceva se întâmplă între ei, vai de mine, vai ce se va întâmpla. Dar dacă planul lui Dumnezeu a fost să fim împreună, indiferent ce obstacol mai apare, Dumnezeu lucrează, dacă cele două să, să fie împreună. Vă spun lucrul acesta pentru că am văzut că dacă îl cauți pe Dumnezeu și îți faci un sel, în căutare, să ai relația aproape de Dumnezeu, Dumnezeu nu... Te lasă să fii și Și Dumnezeu a făcut în așa fel încât am văzut, văzut bine cuvântarea, nu numai în cați mea. Dar văd bine cuvântarea copiilor mei și sunt convinsă, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, că voi vedea copiii copilor mei, și mare va fi fericirea mea, pentru că atunci când îl cauți pe Dumnezeu, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, căutați mai întâi părăția lui Dumnezeu și apoi toate, toate celelalte lucruri vi se vor da. Și în aceste toate se include binecuvântarea în căsnicie. Haideți să vedem cum să ne alegem partenerul, pentru că am spus că noi îl alegem. Dacă Rebecca l-a ales pe Isaac, așa cum vă spuneam, noi alegem partenerii noștri. Pentru că în momentul când, tu uh, ești de acord cu un băiat, înseamnă că ești de acord cu caracterul acelui băiat. Ați alege de ce doriți voi să vă căsătoriți? De ce doriți voi să aveți un partener în viață? Pentru că doriți să aveți o dragoste sinceră, o dragoste adevărată. Și această dragoste adevărată nu o găsiți aici pe pământ și o împlinire în ce privește căsătoria decât într-o relație serioasă de căsătorie. Haideți să vedem pe cine trebuie să alegeți. Acum, cele care doriți să vă luați notițe, e bine să vă luați. Probabil că o să fie și anumite CD-uri, să vedem cum merge înregistrarea, dar haideți să urmărim anumite puncte pe care trebuie să le urmăriți în alegerea partenerului. În primul rând, trebuie să alegeți un creștin care e în creștere? Nu putem spune că suntem de de sau că să priviți, de, să priviți la un tânăr care să fie, o, oh, să fie desăvârșit. Un tânăr care dorește să crească spiritual. Proverbe 13 cu 20, 2 Corinteni 6 cu 14. Și aș dori să citești cuvântul din 2 Corinteni 6 cu 14. Nu vă jugați la un joc nepotrivit cu cei necredincioși că ce legătură este între nebricănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu un Am avut ce să vă spun, posibilitatea să am două cunoștințe, două tinere, extraordinare, care n-au așteptat momentul să le vină un partener credincios. Și au ales un partener necredincios. Și în momentul când le-am le confruntat și am spus pe baza Cuvântului Lui Dumnezeu, nu, nu sunteți în voia Lui Dumnezeu. Chiar dacă pe moment pare o, o situație extraordinară de binecuvântată, poate că o situație materială a fost cea care le-a totul. Dar după aceea, nu poți să aștepți binecuvântarea Lui Dumnezeu dacă nu ești în voia Lui Dumnezeu. De deci, ce este foarte important să aștepți până în momentul în care simți că este voie lui Dumnezeu și atunci trebuie să fie un creștin în creștere, un copil al lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care trebuie să, la care trebuie să dai atenție este să aibă o dragoste adevărată, o dragoste al lui Dumnezeu, o grijă pentru alții. În momentul când veți întâlni un tânăr, care va fi indiferent la voi de celor din jur, trebuie să vă ridice un semn de întrebare, să vă puneți întrebarea nu știu dacă are dragostea lui Dumnezeu. Când întotdeauna cei care au dragostea lui Dumnezeu, pe în viața lor, vor avea grijă și pentru cei din jurul lor. Proverbe 17 cu 17, 1 Ioan 4 cu 21. Apoi trebuie să fii un credincios, un copil credincios și îngăduitor. Să vorbească adevărul în dragoste, să nu bârchească despre relația voastră. Proverbe 27 cu 6, Efesien, capitolul 4, versetul 15. Trebuie să aibă o atitudine bună. Evrei 12 cu 15, să nu fie un om unios și revoltător. În momentul când veți întâlni un tânăr care pentru orice cuvânt, îi va sărița îndăra, pentru orice uh, situație nu veți ajunge la tip la întâlnire gata, se posumplă, are o atitudine necorespunzătoare. Atunci să vă ridice un semn de întrebare. Să știți că aceste atitudini dacă nu se pot acoperi și le arată în mod deschis deja un semn al întrebării este în dreptul acelui, acelui tânăr. Apoi trebuie să aibă o inimă servitoare. Să nu caute numai folosului, lui Ioan 15 de la 13 la 15. Haideți să vedem acum deci trebuie să fiți atente la aceste uh, puncte în momentul când voi veți intra într-o relație cu un tânăr. Trebuie să vă puneți întrebarea și atunci când uh, veți vedea că, într-adevăr, este un interes din partea lui, veți vedea că și voi sunteți acase, poate este bine să la să aceste puncte și să vedeți, să puneți întrebarea și în decât fiecărui punct să să răspundeți în dreptul lui. Pentru că este bine să facem o analiză foarte minuțioasă decât să avem rezultate mai târziu pe care nu le așteptăm și nu le dorim. Haideți să vedem ce este dragostea adevărată, să vedeți dacă într-adevăr tinerii cu care poate sunteți sau cu care veți intra într-o relație vă iubește cu adevărat sau e doar o Hai Haideți să vedeți. În primul rând dragostea adevărată dacă într-adevăr acel băiat vă iubește cu adevărat va oferi un timp să crească relația voastră. Nu se va grăbi și nu va fi gata, acum. Acum, nu, nu. băi, dacă nu ești de acord cu mine, acum, nu, nu, nu, eu, nu, nu. Să știi că mă supăr foarte tare și. Nu. Deci, un tânăr care vă iubește cu adevărat, o să vă dea timp, nu va fi în grabă, zăpăceala este totdeauna cu grabă. De acum, acum în momentul ăsta. Dragostea adevărată ignoră ce nu dorește să vadă. Cred că știți la ce mă refer. Cred că știți la ce mă refer. Iar zăpăceala ignoră anumite probleme. Poate l-ați rugat pe vostru să vă rezolv o situație. O, am uitat. O, am uitat. Vedeți, oamenii care ignoră anumite probleme care pentru voi sunt foarte importante, nu știu dacă îl caracterizează acea dragoste adevărată. Apoi, dragostea adevărată îi place să dea. Îi place să dea, Îi place să oferă. ofere. Iar la, îi scotul pentru el. Numai pentru mine, numai pentru mine. tu să faci pentru mine, dar el pentru tine nimic. Dragostea adevărată dorește să slușească ce a început. Și o să-l observați în lucrurile cotidiene. Când începe o lucrare, o duce la bun sfârșit. Iar cel care este zăpăcit, problemele îi produc amărăciune. Dacă trebuie să lucreze, se blânge. Ai de capul meu ce greu este la locul de muncă. Vai! Și acum am stai când o să-l Vai! Va fi tot timpul cu probleme. Deci atunci să știți că nu-i unul care manifestă o dragoste adevărată. Apoi, cel care vă iubește cu adevărat, vă veți simți în siguranță în prezența lui. Mi-aduc aminte, în momentul când mă dușam la întâlnire cu Teo, mă simțeam în dădea așa o siguranță. Deci o să simțiți asta în sufletele voastre. Nu, nu, nu se poate descrie în cuvinte, este o stare sufletească. O stare de spirit bună, de siguranță care ți-o dă. Iar cel care este zăpăcit îți dă pună în siguranță totală. Cel care iubește cu adevărat, apropierea fizică nu e atât de importantă. Nu vă veți întâlni de prima oară și imediat va încerca să vă prindă de mână, imediat va încerca să se apropie, să vă pupe, să vă sărute. Pentru el apropierea fizică nu este atât de importantă. Și în doamna să știți, un tânăr care vă iubește și are un interes foarte uh, sincer în voi, nu la prima întâlnire, va face anumite avansuri, îndustrederi. Pentru că el, după aceste semne, îl descunoaște că, într-adevăr, are un interes minte și, uh, într-adevăr, vă iubește și uh, acolo sunt semne de dragoste adevărată în momentul când el nu va face avansuri. Iar celălalt care este zăpăcit, pentru el, apropierea fizică de prima oară. Foarte serios, mi-aduc aminte de un întâlnă în viața mea când la prima întâlnire o oh, vreau să mă duc să-i cer permisiunea părinților, deci au fost foarte politicos ca să te prinde de mână, zic nu trebuie să cer permisiune nimănui, eu nu permi nimănui să mă prindă de mână. De ce trebuie să te duc la ta când să cer permisiunea? <laughs> Înțelegeți? Deci pentru el apropierea fizică, atingerile au fost foarte importante și ne-am dat seama și vă spun foarte sincer, Dumnezeu mi-a vorbit într-un viz de noapte foarte clar despre viața Lui. Și la, prima întâlnire, cu, la următoarea întâlnire, pe care a fixat-o, pentru că voiam, deja voiam să mă duc să-i spun ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit, a plecat capul în jos, Dumnezeu mi-a revelat și adevărul despre viața Lui și în momentul când l-am întâlnit, i-am spus ceea ce Dumnezeu mi-a revelat a plecat capul în pământ. Și din acel moment am spus că nu are rost să ne întâlnim, pentru că Dumnezeu deja m-a păzit. Și în momentul când ai o relație cu Dumnezeu, Probabil nu va trebui să mergi foarte mult timp într-o relație ca să-ți dai seama, pentru că Duhul lui Dumnezeu te va păzi. Deci ce Dumnezeu știe viitor, Dumnezeu știe ce este mai bun pentru noi. Și în momentul când tu ai o relație cu Dumnezeu, deci așa cum eu aveam o relație cu Dumnezeu, și acest tânăr nu era sincer cu Dumnezeu, cu toate că era băiat de păstor, fărătă lor. Deci de multe ori poate uh, acele zise poziții poate cu ureuri în șală. Acum, nu vreau să vă spun despre băieți mei. <laughs> <laughs> Pentru că i-am găscut în plică de Dumnezeu, dar uh, vreau să vă spun, erau pe vremea respectivă nu toți copiii de măsfor sau am putea spune, din păcate, nu toți urmează pe Dumnezeu. Poate ei prime sfaturi în familie, dar nu îl urmează așa cum trebuie. Și uh, dacă voi aveți această relație cu Dumnezeu, Dumnezeu vă va cădeuzi într-un vis, într-o revelație, vă va da îndemn din cuvânt că nu este după voia lui Dumnezeu acel tânăr. Și nu va trebui să pierdeți acel timp în acea relație de prietenie. Apoi, este supus autorității. Un copil, un tânăr care vorbește cu adevărat, el se va supune autorității părinților tăi, autorității părinților lui, autorității din biserică. Niciodată, când veți vedea un tânăr care a, ce știe păstorul, o, ce știe liderul, o, părinții mei babalicește, napoleații ăștia, nu sunt actual, ce știu ei? În acel moment vreau să vă, să fie un semn de alarmă pentru lor. <coughs> pentru că întotdeauna un tânăr va remărea în relație cu Dumnezeu, se va supune autorității și părinților și bisericii. Iar celălalt care este zăpăcit, nu-i place să se supună. Când auzit tot felul de comentarii, așa cum am menționat înainte, și aceasta trebuie să vă pune semne de întrebare. Apoi, cel care vă iubește cu adevărat și vă cunoaște că este dragostea adevărată, clădește pe principii. Cel care este zăpăcit, clădește pe ce simte și pe emoții. Este o mare, mare diferență. Nicio prietenie, dragele mele, nu trebuie să vă distragă de la planul lui Dumnezeu pentru viața voastră. Dacă ai o chemare, și te întâlnești cu întâlnă și intri într-o relație cu tânăr. acea prietenie nu trebuie să te distragă de la planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Dacă în momentul când tu spui, am o chemare să intru în laudă și în chinare, și el va spune, ce să spui, sub vreme acolo, Oh, lasă că noi avem timpul, avem ceva mai, mai fan de făcut." Sau dacă, de exemplu, ești chemată la slujirea cu copii, ce? poate să umbe pe suțile pe la biserică, dar ce n-avem noi timp să mergem, să, să petrecem în aer liber? Deci niciodată o prietenie adevărată nu te va uh, atrage de la planul lui Dumnezeu. Apoi, nu-ți va lua bucuria pentru a-i plinereții. Dumnezeu va da câțiva ani pe care, pe care să vă bucurați de care să, în care uh, în timpul acesta să fiți ferițite, să vă bucurați de atâtea evenimente, să vă bucurați de familia voastră, de frații voștri, de evenimentele din biserică, din societate. Și dacă această relație de prietenie vă robește și nu vă lasă să vă bucurați, nici în familie, nici cu prietenii voștri, să știți că este un mare semn de întrebare. Atunci să știți. Nu știu dacă continui în această relație. O prietenie adevărată nu vă va împiedica să dezvoltați alte relații de prietenie. Acum nu mă refer la prietenii cu alte vă și acum nu suntem așa pe mai multe planuri. Dar să aveți prietene, să, să vă bucurați de anii frumoși ai tinereții. Pentru că prieteniile sunt așa o mare binecuvântare și voi aveți nevoie de, de prietenii sinceri, și adevărate. Apoi nu trebuie niciodată să-ți ia bucuria Lui Dumnezeu. Când vine înaintea Lui Dumnezeu în închinare, în casa Lui Dumnezeu, în asculta Evanghelia, dacă-ți ia bucuria aceea de a sta în prezența Lui Dumnezeu și tot timpul ești preocupată și îți face tot timpul probleme și îți dă bătei de cap, pe lăsați că Dumnezeu are alții pentru voi și știu eu că Dumnezeu are planuri mai bune pentru voi. Apoi, nu trebuie să vă ia armonia cu părinții voștri. Niciodată un tânăr care are un interes sincer în, în să intre într-o relație cu voi nu va veni să vă distrugă relația cu părinții voștri. Nu să vină să spună, mai oh, că tai așa, o, oh, mai că nu știu, mai că tăia e așa, o, mai că două, un bătrân, ce știi el. va avea un respect, totdeauna îi va avea, da? îl va respecta, va veni cu cuvinte frumoase la adresa lor și prin aceasta voi veți ști, este un tânăr că trebuie să-i dau atenție. Haideți să vedem caracteristicile unei relații după voia lui Dumnezeu și caracteristicile unei relații lumești. Pentru că aș vrea să vă analizați voi, dacă sunteți într-o relație, să vă analizați voi relațiile și să vedeți, merită să, le, să merg mai departe sau merită să pun capăt acestei relații. O relație după voia lui Dumnezeu are atitudinea de a da. Și veți analiza prietenul vostru sau mă rog, cu care vreți să intrați, are această atitudine de a da. Pentru că această relație duce la o relație puternică cu Dumnezeu și cu alții. Pentru că Dumnezeu este Cel care dăruiește și în momentul când veți întâlni un tânăr care uh, are această atitudine, să știți, e un tânăr după voi alături de Dumnezeu, apoi are standarde morale absolute. Deci, în momentul când veți întâlni un tânăr care uh, va avea principii, care va ști direcția unde merge, care va ști unde vrea să ajungă, care va avea un scop în viață, atât în profesie, va ști și ce dorește de la familia lui, cam ce uh, dorințe are pentru viitor. Să știți că este un primă care că să-i dați importanță și rezultatul va fi un caracter pozitiv al acestei relații. Atenția este în spirit și în suflet și care duce la întâlnire această relație ia timp să vă cunoașteți unul pe altul. Pentru că, vedeți, viața este foarte complexă. Viața are foarte multe suișuri și coborâșuri. Și cu acest tânăr voi trebuie să urcați și în muntele, trebuie să mergeți și un în bală. Vale. Înțelegeți? Și atunci voi trebuie să, să dați această atenție. Rezultatul este exemplul bun și mărturie pentru cei la în societatea în care vă desfășurați. Relația include trupul lui Hristos. O relație după voia lui Dumnezeu include trupul lui Hristos. Ceea ce rezultatul este pace. Supusă părinților și, at și atât uh, autorității bisericești, rezultatul este bucuria. Uh, cum voi cunoaște dacă alegerea este după voia lui Dumnezeu? Trebuie să mergem repede timp cu trece. Voi alege un tânăr care vrea să crească spiritual, trebuie să fie spiritual, să mă egaleze fetelor, dar mai mult să fie mai spiritual decât mine. Eu trebuie să-l adunir, dar dacă nu vă avea pentru ce să-l eu va fi greu să adunir. El trebuie să fie mai spiritual decât mine, ca să mă ridice la nivelul lui mai spiritual. Atunci când am întrebări din Cuvântul lui Dumnezeu să pot să mă duc să-L întreb să poți să-i înainte înaintea dar să fie socul meu. Eu trebuie să fie persoana căreia mă pot supune a cărui dragoste o cred și modul în care judecă. Fetelor, când vă căsătoriți, trebuie să vă gândiți. Mă pot supune acestui băiat? Cred modul în care judecă Judecă foarte, judecă problemele vieții. Eu trebuie să cred în modul de a judeca, pentru că el este capul familiei și eu trebuie să mă supun. Dar dacă eu nu pot să-l admir și nu pot să uh, admir modul în care judecă problemele vieții, va fi foarte greu. El trebuie să fie persoana pe care o respect, eu doresc să-mi părăsesc ca să vă pentru el. Trebuie să respectați persoana cu care intrați într-o relație. Eu, cum vorbesc aici, vorbesc despre o relație care duce la casătorii. O relație serioasă. Trebuie să te gândești că el o să fie dată copilor tăi. mele, alegerea partenerului implică nu numai fericirea voastră, fericirea copilor voștri. Trebuie să vă gândiți dacă copiii voștri vor fi mândri de el. Deci, vedeți, în alegerea partenerului implică probleme mult mai departe. Și vedeți voi, dacă veți privi în viitor și veți vedea familii destrămate, este pentru că au fost un moment în viața lor, un moment de ordine. Ele n-au privit și n-au luat -o în serios această problemă a ce S-au gândit doar pe moment în exemplu. Trebuie să gândiți că viața implică probleme mult mai serioase. Trebuie să vă gândiți copii copiii mei vor fi mândri de tatăl lor. Voi fi mândră să spun este tatăl copilul mei? Când mă căsătoresc eu sunt de acord cu caracterul acelui bărbat. Nu mă gândesc că îl voi schimba niciodată. Nici de cum. Eu sunt de acord cu caracterul lui. Dumnezeu face minu. Dar nu mă voi căsători nu-mi place acum dar am dorințe și cred că voi reuși să-l Să nu fie scopul vostru în viață. Atunci când eu mă căsătoresc și uh, sunt de acord cu acel băiat, cu prietenia cu acest băiat, eu sunt de acord cu caracterul acelui băiat. Trei posibilități de a într-o relație de prietenie este trup, suflet și dum. Dar cel mai important într-o căsătorie este unitatea spirituală. Pentru că celelalte lucruri se rezolvă de la simt. Atâta vreme că sunteți una în Duh. Și aveți aceeași viziune, același scop. Toate celelalte lucruri se pot rezolva. Sunt dorințele sexuale bune? Sigur că sunt bune. Poate unele vă simți condamnate că le aveți să nu vă simțiți. Dumnezeu le-a pus în voi. Sunt o mare binecuvântare. Fără ele, viața și intimitatea într-o familie nu poate avea loc. Și așa că dacă le aveți, mulțumiți Lui Dumnezeu pentru ele. Dar ce se întâmplă? Trebuie să le țineți cu ușa încuiată până în momentul după căsătorie. Închideți ușa și când apar, le puneți înapoi. Închideți înapoi ușa, dacă cumva se, se deschide puțin ușa, închideți înapoi, locați, folosiți orice încuietor. Și cine vă ajută? Duhul Lui Dumnezeu, în sensul acesta. Și eu am avut dorințe, dar este bine să le ținem acolo, în plămăluța lor, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ele și când trebuie să le dăm drumul, să le folosim ca o binecuvântare pentru partenerii noștri. Pentru că fără ele nici nu puteți intra o Avem nevoie de ele. Sunt o mare binecuvântare, dar să fie folosite la vremea și la timpul potelor de Dumnezeu. Ce pot să, include, să includă conversațiile într-o relație de prietenie? Conversațiile pot include subiecte generale și interese comune. Dragile mele, cele care veniți și aveți un trecut mai tumultos, niciodată nu se discutați cu prietenul, prietenul vostru, păcatele din precurt, probleme care implică discuții despre sex, anumite dorințe pentru viitor, care includ probleme sexuale, niciodată, de o dată cu nu o să se discutăm asta Probleme de societate, probleme de biserică, subiectele unele, unor cărți pe care le citiți împreună, subiectele, subiectele unor cărți creștine care vă ajută pe amândoi. Deci, subiecte, sunt atâtea subiecte care se pot discuta, dar nici de cum subiecte care nu se cade și cred că știți la ce vreau să mă refer. Ce fel de daruri se dau în o de prietenie? Nu să dați lucruri de legerie intimă unui nici niciodată. <laughs> se dau obiecte de artă, taste. de cărți. Nu mi-aduc aminte că cineva a luat unui băiat și știu că nu era așa de aproape de Dumnezeu, o pereche de pantaloni. Acum gândul acelui bărbat putea să meargă mai departe acelui băiat. Nu-i așa? Niciodată nu vă gândiți să luați pantaloni, maierul, piloți și tot felul de lucruri uh, pijamale. Pentru că, știți, gândurile rău se duc puțin mai departe și este bine să vă opriți la niște lucruri, obiecte de artă, lucruri care puteți să le dați oricum. Sugestii în alegere. Să te căsătorești numai cu un tânăr, dormit, să tească spiritual, ce am spus înainte. Să te căsătorești numai cu acel bărbat care are aceeași temare în viață. Acum, nu mă refer în ce privește profesia, să zicem, căsătoriți cu uh, oameni de diferite profesii, dar în ce primește partea spirituală. Deci, acum, să zicem, unui chemat să meargă misionar în Africa, îl poate chema să meargă misionar în Africa de Sud, ori în Australia. Deci, aceeași chemare, în același loc, pentru că altfel pe lucrurile se complică. Nu-l amăgindul înșela pe cel căruia e promis deci nu vă jucați cu sentimentele unui băiat. Gândiți-vă că și el are emoții, sentimente, o inimă care poate să fie rănită. Nu produceți rând celor cărora uh, poate nu puteți să le pins crede în Încercați să vorbiți frumos cu cei care poate se apropie de voi. Lăsați o amintire plăcute ca oricând în viață să puteți să vă salutați frumos, să vă puteți privi în ori, când vă veți întâlni să nu plecați privirele. Încercați să aveți o atitudine bună față de toți cei cu care poate unii vor avea curaj să se apropie de voi. Nu lăsați urme și atitudini negative care să vă coste mai târziu. El trebuie, o altă sugestie, trebuie să fie în armonia acasă. Niciodată un tânăr care va fi dezvinat cu părinții lui, cu frații lui, nu să fie un exemplu pe care bun de urmat și un semn bun pe care să-l considerați în viața lui. Așteaptă pentru timpul lui Dumnezeu și așteaptă binecuvântarea părinților. Vreau să vă spun, dragele mele tinere, că părinții voștri vă iubesc mai mult decât vă puteți voi imagina și întotdeauna observațiile lor trebuie luate în considerare. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru copiii mei care țin cont de sfaturile noastre, pentru că un părinte îi dorește atât de bine copilului încât un copil nu își poate imagina uh, dragostea unui părinte, până când nu și el părinte la vederea aceea. Apreciați și așteptați cu cuvântarea părinților, adu problema arteficei tale înaintea lui Dumnezeu. Acum, haideți să vedem dacă noi dorim să ne alegem partenerii ce fel de tinere iubesc băieți. Haideți să vedem ce fete. Un băiat va iubi o care știe să fie feminină. Și știți ce înseamnă feminitate. Sunt atributile și caracteristicile moștenite care le manifestăm prin acțiune, prin atitudine și prin prezența noastră. Haideți să vedem atitudinea care trebuie să ne caracterizeze și îmi place așa de mult Cuvântul Lui Dumnezeu care ne dă sfaturi în cele mai mici detalii, în toate uh, ariile vieții noastre. Și spune Cuvântul Lui Dumnezeu în 1 Petru, capitolul 3, versetul 3 și 4. Știți cum trebuie să fim noi, ca să fim voi, să fiți iubite de băieți și ca băieții foarte băieți mult să vă caute. Să fiți o, niște fete pe care să le caracterizeze omul ascuns al inimii. O curăție neferitoare, un duh blând și liniștit. Aceasta este atitudinea pe care băieții trebuie să o vadă în voi. Omul ascuns al duh blând și liniștit o curăție neferitoare. Ce acțiune, în acțiunile noastre, cum putem să fim feminine? Ce ziceți voi? Cuvântul lui Dumnezeu, în tit, în capitolul 2, cu versetul 3, trebuie să avem o purtare cuvincioasă. Și apoi, femeia din Proverbe 31, cu 26, i-aș deschide gura cu înțelepciune și cuvinte plăcute sunt pe limba. În acțiunile, Voastre, Voi trebuie să aveți, un, să aveți controlul de sine. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în proverbe 25 cu versetul 28 că o, o inimă care nu știe să se controleze pe sine este ca o cetate surpată și fără zi. Voi trebuie să aveți controlul de sine dacă poate vă enervați atunci, vă manifestați, nu e, nu e Trebuie să vă controlați. Dacă vă vine să spicati, dar. Ai, spicori! Trebuie să mă controlez. Dacă îmi vine să mă mut, nu vine nici ca să mă mut. Trebuie să am un echilibru de sine. Să am un echilibru în comportamentul meu. Dacă sunt totodată să Ai! Știți că la un moment dat, băieții se vor... se vor. le va fi frică să, te... să se apropie de voi. Păi, nu știu la ce să mă aștept. O dată... Sunt că te văd. Nu, nu, nu, că-s Să aveți, așa, un echilibru. Să nu fiți odată în sub, odată jos. Așa cum zic americanii, moodi. Nu mai știi cum, la ce să vă Apoi trebuie să aveți legea plândeței în conversațiile voastre. Pentru că, vedeți, trebuie să fiți ca niște albine care să atrageți mană. Uh, ceea ce vă doriți voi de la parteneri? în primul rând să vedeți dacă aveți voi în polișile. Și vreau să vă verificați. Sunt eu feminină în atitudinile mele, în acțiunile mele, dar în prezența mea. Pentru că ne manifestăm feminitatea prin atitudine, acțiune și prezență. Prezența, cum arată unul bimotei doi cu 9, în îmbrăcămintea noastră. No, ce ziceți acum, fetelor? Noi îl reprezentăm pe Christos și împărăța lui Cristos este de prihănire, pace și bucurie. Dar oare îl putem reprezenta pe Christos îmbrăcate indiscret? Mirosindu-l? A transpirației? A tot felul de mirosuri? Eu în primul rând, nu știu, cred că trebuie cred înainte ca să ieșim din casă să ne uităm în o să ne aranjăm Mami, Isuse, îți place de mine? Și apoi să mă miros. Eu îi spun și lui Ligia și, și spun copilul, miroase-ți hainele. <grijină> M-am distrat la restaurante, dar -mi miroase-ți și mâncare. <grijină> și zice, sora la care am la masa cu frații, zice, o venim, dar <grijină> <grijină> nu să-mi luați măcar la trei pizze. Nu mă sugerez să -mi miroase luați mâncare, nu să -mi miroase luați Uh, vedeți, nu puteți să atrageți băieți delicati și deosebit, Nu de nu putem reprezenta pe Christos și având uh, atitudini și o îmbrăcământă indiscretă. Un băiat iubește o fată care știe să fie discretă. Și discreția este a evita cuvinte, acțiuni și atitudini care duc la rezultate neplăcute. Și haideți să vedem care sunt cuvintele nedorite. Acele conversații sugestive. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că e rușine și să spunem ce fac ele ascuns. Și atunci când te vei întâlni cu un băiat și vei vorbi lucruri... Wow! Lucruri neplăcute. Lucruri de care spune cuvântul lui Dumnezeu că-i rușine și să spunem ce fac ei. Și uh, vrei să dovedești că ai un bagaj de cunoștință și te cunoște atâtea lucruri și de ai și. Dacă Dumnezeu și cum Lui Dumnezeu ne spune că nu și să spunem ce fac de neascunță, e asfuzit, bine să nu discutăm asemenea probleme. Apoi, după Un băiat nu va iubi o fată care durpește. Cuvântul Domnului vorbește în Iacu că un foc mic ce pădure mare aprinde. Apoi, o fată, un băiat nu o să o fată linișitoare. Gura lingușitoare pregătește pe ei, a spune Cuvântului Dumnezeu, în Proverbe 26 cu 28. Apoi, acestea sunt cuvintele nedorite. cuvint conversație sugestivă, vârfa lingușală. Acțiuni nedorite este comportamentul sugestiv necuvincios. Vă știți la ce mă refer? Acel comportament care care dezechilibrează, care produce uh, diferite dorinți în uh, secol opus. Plirul, atenția asupra noastră. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 4 cu 25, ochii tăi să privească drept și pleoaptele tale drept înainte. Dragile mele, căutați-l așa cum am spus la început. Căutați-l pe Dumnezeu și lăsați-l pe să vă falte pe voi. Nu căutați prin friect pentru că nu veți atrage băieți decât cei care fac asemenea lucruri. Cei care filtrează. Veți filtra, veți atrage persoane exact ca și voi. Vă veți apropia de Dumnezeu, veți atrage persoane care caută pe Dumnezeu. Apoi, îmbrăcarea sugestivă a atrage atenția. Știți ce se întâmplă dragile mele? Te îmbraci în așa fel încât să atragi atenția, în urmă te simți vinovată. În momentul când te simți vinovată, ai nevoie de atenția celor din jur, pentru că te simți foarte rău. În momentul când vrei, ai nevoie de atenția celor din jur, începi apoi să te îmbraci să atragi atenția. Și intri într-un cerc al ilistreției foarte urât, din care e foarte greu să ieși. De ce este bine să fim niște fete discrete, să ne îmbrăcăm cu bineșos, să acționăm așa cum dorește Cuvântul lui Dumnezeu și cum ne relația. Un băiat va iubi o fată care știe ce este adevărata frumusețe. Știți ce este adevărata frumusețe? Adevărata frumusețe este rezultatul schimțirii o lucrare spirituală în viața noastră. Este mai mult decât aparența fizică fetelor. Și veți vedea de atâtea orfete care poate n-au o fizionomie poate, foarte atractivă, dar au o frumusețe interioară care se reflectă în exterior în trăsăturile lor, în ceea ce fac, în încât se fac atât de atractive, mai atractive decât poate o fată model. Frumuse, o, fată, o femeie frumoasă și fără limbe. Este ca un miner de aur în rândul unui port, spune Dumnezeu. Dacă Dumnezeu va bine guvernat cu frumusețe fizică, fără o frumusețe interioară, nu are nicio valoare. Vreau să vă spun sincer, am avut posibilitatea să cunosc fete foarte frumoase, dar foarte multe. De aceea, încercat să dezvoltați, să, să cunoașteți și să vă dezvoltați această frumusețe, adevărate frumusețe. Și cum putem să, să facem? Adevărata frumusețe este Sfințenie, standard de Sfinte. Cum poți să ne dobândești să te despați total de standardele lumii și să te supui total standardelor lui Dumnezeu, principiilor lui Dumnezeu? Să înveți a trăi și a prin grația lui, nu prin puterea ta. Învață și cunoaște cuvântul lui Dumnezeu pentru că așa cum arată cuvântul lui Dumnezeu, strâi cuvântul tău în inima mea, să nu păcătiezi. Și apoi Iosua, Iosua, cuvântul lui Dumnezeu vorbește lui Iosua în capitolul 15, versetul Dumnezeu, cartea aceasta legii să nu se depărteze de curata de cugeță asupra ei zi și noapte, totul să faci tot ce este scris în ea. Că atunci vei lucra cu înțelepciunea și îți vor respecta Deci acesta este secretul al procese. Să-ți aducești iubirea în legătură cu al lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este așa cum arată, este de să ne învețe, să ne îndrepte, să ne, ne, ne muste, să ne dea înselecțione. Și apoi, cum îi spune Pavel în ultimele, puneți pe inimă aceste lucruri îndelemicește-te cu ele. Și în momentul când voi vă veți îndelemici cu cuvântul Lui Dumnezeu, cuvântul Lui Dumnezeu vă va da înțelepciune în modul în care să vă comportați, să fiți feminine, să fiți discrete, să știți ce înseamnă adevărată a Și acum, ca să ne amuzăm puțin, haideți să vedem. Vreți să, fi, să fiți uite de un tânăr? Vreți să se bucure de a fi întreajma voastră? Fiți atente la următoarele lui. Un băiat iubește o fată care știe să ascultă. Se uită în ori când vorbește cu el. Știți că sunt anumite persoane care oameni oh, așa de rușine, de abic anumite. Mm, eu vorbim despre anumite că mi-e rușine. Îl priviți în ori. Unglă ca o primavară. <laughs> <laughs> Veți anumite fete care mă trăpești. <laughs> Deci, nu e de așa, grec și frumos, nu Sau un el de nu te luați, aștept mă, lasă-o Are un clopopse în voța lui. Deci, în momentul că îi vorbisc cu O, nu să <laughs> Dar nu avem un cu părații. <laughs> face haine frumoase fără să fie scumpe. Atenție pe lor! Dacă băieții vă vor vedea cu haine foarte scumpe, mai se vor teme să se apropie de Mai Cum vor fi în stare să o sprijin pe bata asta să-i să asigur așa că am deloc scumpă? Uh, am apreciat așa de mult pe mona, zice trebuia să mergem la o multă. Și vreau să vă spun sincer am apreciat-o foarte mult zice, toate noapte, m-am primit să-mi transform o rochiță. Păi zic, cum? Eu, la lumina, aproape ca de lumânare, mi-am pusut rochița și mi-am transformat-o cu măniile mele. acesta am zis, sper. asta este o cu o caracter deosebit. Vreau să vă spun sincer că nu s-am și este un adevăr, este o pată extraordinară. Deci, încercați și e o parte care se uite și acum la prețuri când se duce la magazine e o parte deosebită. Un băiat iubește o parte care își îngrijește fața sa aibă totdeauna bine. Fetelor, când ieșiți din casa afară, gândiți-vă că nu știți pe cine întâlneți. <gătări> știți că de multe își dea mă, mă, mă, mă, nu nu mă, nu, nu, fiți atente. Puneți-vă, crei, mă, vă fața foarte bine. Acum, a, stați un pic să nu credeți că mă revel acum să nu știți să faceți operații estetice, nu. Nu, nu cred că Acum, bine, dacă este un accident, dacă trebuie, eu știu, ceva se întâmplă, o tragedie și trebuie să se reconstrui cu nu uh, uh, nici nu se pune în discuție. Dacă nu sunt mulțumită, e o problemă, de, problema interioară, vă spun, o nemulțumire de sine. Noi suntem în criston, suntem prin extraordinare, nu vă la așa ceva. Este conștientă de Constituția ei, dar nu face caz. Deci dacă, de exemplu, ești o fată extraordinară, 90-60-90, vei mulțumi domnul. Dacă ești de o Constituție, nu să te plângi face ziua, vei face tot ce depinde de tine, da? Vei, face, vei merge la sala, nu să faci asta, un scop. În viața ta, toata, numai sala, vei avea, vei face ce depinde de tine acum, să vă spun că te ne aveți dispoziții poate să luați volum. Acum, nu, pe că vom... și eu am grijă de mine la vârsta mea. Deci, cum să vă spun, trebuie să avem grijă de noi, dar nu să facem din asta scopul vieții noastre. Să facem ce depinde de noi. Nu mai permit, așa să, să ne încadăm în timp. Uh, miroase frumos toateauna. Petelor am fost în statele unite și vreau să vă spun ceva. Dacă vedeai pe stradă un om zvrânțuit, Chiar dacă era să vă înțelegi cum vreau să Am zis, oameni, Dumnezeule, mă așteptam să văd o ducoare dacă vede așa o vreau Toată lumea îmi vreau să aflăți. Acum, mai bine, exceptând unele cazuri, acum ca oriunde și așa, oriștent. Dar, acum, dacă nu aveți dușul, aveți ligeni, <laughs> mă înțelegeți. Aveam o prietenă no. care rupea la acasă, în fiecare dimineață își punea ligenul pe foc. Dacă nu aveți uh, împotriva transpirației, aveți carbonat la îndemâna voastră, un ficarbonat face fetelor să mirosim bine. Uh, uh, și dacă uh, știți, fetelor, e așa ce în când te duci pe niște, pe, niște petetile, pără le miroase, uh, hainele le miroase, umblați-mi lacurile voastre, cotrobâniți pe acolo și miroșiți-vă și care e nava așa? Puneți-le într-un unde mai frumos. Dacă n-aveți-le nou, puneți-le, nu prostătați-vă, scoateți-le la aia mirosiți bine lor. Vă spun, băieții vor fi atenți la acest aspect. Are în vedere stilul de haine care îi vin bine cu linia trupului. Deci, acum, dragile mele, dacă aveți o, ou, un trup mai robust, nu o să purtați până la urmă o să curtați în așa fel încât să plesnească toate pe voi. Deci vă curtați o vreme mai lege, mă înțelegeți? trebuie deci, să fii conștient că ce și bine, bine. Sunt fete care așa de bine arată, indiferent ce constituția. au. Așa, noi avem în o oricumă din Statele Unite, știe să-și acopere părțile, arată i mai plinuță, să și să-și acopere, arată bine, are o atitudine bună, nimeni nu se uită care e un volum pentru că miroase bine, arată bine, este tot timpă Din De fapt asta contează și e o plăcere să fii în jurul ei. Un băiat iubește o parte care zâmbește ca o primăvară de Aș vrea să vă priviți în o plină, De ce frumoase sunt. Și de fapt, pe noi ne caracterizează ca și copiii lui Dumnezeu, bucuria. Nu e așa? Pentru că însă -și suntem unițitorii prin bucuria care o avem față de Dumnezeu, dar auziți pe să fie să de pe stradă, să aveți bucurie, să aveți zâmbete pe ruste, pentru că, în primul rând, este o terapie, e o, e o terapie, sincer, pentru împotriva cancerului, zâmbete. Adică, și sănătate, pentru că faptul că ne, dă, ne face atrapile. Un băiat iubește o parte care râde, dar poate nu foarte, tare. Așa! Ce cună? Așa! Nu și eu! Deci să râd, înțeleg bucuranța bună Admite că poate să greșească câteodată. Deci să nu ținem ca să întâmplădeauna... Îți dai și cele naturale mai rău. Mă înțelegeți? noi și acasă ca sunt familie, recunoaștem pentru greșimi, ne cerem iertare. Fiecare suntem oameni, imposibil să greșim. Nu totdeauna, opinia noastră e cea mai bună. Nu sună la telefon, numai în casă special <gătă -i> nu mai în casă special. Deci, lăsați pe ei să umble după voi. <gătă -i> nu voi după ca o să aveți 2 minute în ori -mi, și în noroc. Dar lăsați-le acolo pentru alții. Exact. Lăsați-le doi minutele acolo. Folosiți-le în alte scopuri. Lăsați-i pe să vă sunem. Nu pot să uit. Eram la masă cu cineva și avea o prietena. Săracu voi am putea un mărit la masă. <fie> <fie> si, ce se întâmplă cu tine? Oh, zice că nu știu prietena mea. Am zis, dacă nu lasă săracului să mă un cel mai ce va fi ce va fi ducă. Un băiat o parte care se comportă ca ea însăși, nu ca o de la TV. Deci ești tu, nu o prefăcută. Ești tu, cine ești tu, nu te dai drept altul. Oricum realitatea apare pe urmă la suprafață, înțelegeți? Citește că <laughs> Nu, no, de Este vremea internetului în fetelor, dar e vremea în care trebuie să reluăm puțin și cititul cărților. Sunt atâtea cărți foarte bune. Și vedeți voi, mi-aduc aminte că ne întâlneam cu Teo, aveam subiecte din diferite cărți pe care le citeam împreună și erau delectare. și timpul era așa o plăcere să-l petrecem împreună. E vremea să reluăm cititul cărților și sunt cărți foarte bune și nu numai trebuie ne dezvoltăm vocabularul, ne bogățim cunoștințele. Dar este o abilitate în care o folosiți și în voastre: să, să puteți să împărtășiți lucruri frumoase. Un băiat iubește o parte care se bucură de lucruri mici, nu numai de lucruri mari. Înțelegeți? Oh, ce vrei să spună? Un miliare de diamant. Se bucură de o ciocolată, se bucură de un, un papor. Înțelegeți? Deci, după să fade că vă bucurați de oh, asta, mă rog. Un băiat iubește o față care se poate scula de dimineață să meargă undeva. Oh, de Ce <laughs> ziceți? Dacă vine și vă prinde la 12 ziua în pat, ce părere credeți pe ștatele ce de dar, pietelor, să nu faceți un obicei, înțeleg. Sunt anumite dimineți în care vă odinu. Știu și eu de la copiii mei. Dar să nu fie un obicei ăsta. Să fie zilnic. Să vă sculați la două, la linș. Deci să, fă, să nu faceți din asta un obicei. Apreciază o grumă de vulgus. Mm -hmm. Și să rinde, nu? Deci nu așa că dacă, de exemplu, prietenul tău... Îți spunea o că nici nu mai mi seama. Nu mă fiea. Cineva spunea, alegeți o parteneră. Auziți? Auziți, voi ce spate? Îmi vedeam un căstor nu Daniel. Daniela, fii atent. Alegeți o parteneră care pare de la glumele. Care... Oh! Vedeți voi, fetelor? Deci dacă nu râdeți la glumele, cum înseamnă... Și la... mi-aduc aminte, când -a, a venit cu Mona și zicea, Măi, mi se cuprude de glumele mele, râde, se simte bine. Oh! Deci, vedeți, este important, dacă, bineînțeles, acum vă place moța să râdești pe <laughs> Nu neglijează sau dezapreciază lucrurile care îi plac lui. n apete dacă lui îi plac mașinile, apete-o cu mașinile. Da. <laughs> sau, de exemplu, dacă îi place pescuitul, poate te duci și tu și-i acolo. <laughs> înțelege că încerc să îmi să-ți și lucrurile care ele Dar <gână> trebuie să de el. Un băiat este o parte care arată bine, miroase bine, se simte bine, umblă frumos, vorbește bine, dar nu prea <gână> Domnul să vă bine cuvinteze să... Găsiți niște parte de el. Să ne întâlnim atunci când veți că să mă vedeți așa ca unica și să-mi spuneți. Aduți-ți de la minte, sorața antiga, de întâlnirea pe care l am avut și eu să zic. Da, mi-ați de la minte, damă, nu. am văzut, am văzut imaginate de mâință. Ăsta sunt copiii mei și cred că Dumnezeu vă face posibil viața și de între noi. Haideți să încheiem cu rugăciunea așa cum am început, să încheiem chiar în timp, pentru că am dus o punctuală, de am pus așa mai repede peste materiale. Adică să mulțumim Domnului. Da, din din nu îți mulțumesc pentru momentele pe care le-am petrecut, momente și de deschidere de învățătură. Doresc, Doamne, ca Tu să implementezi aceste învățături în mintea fiecarei tinere de aici, ajută le Doamne, să-și clarifice situațiile și în în care se găsesc acum sau să privească serios prietenile pe care ei, ele le vor avea în viitor. Îți mulțumesc că le vei da ajutorul tău, îți mulțumesc că le vei ajuta să fie feminine, le vei ajuta să fie niște pete discrete, le vei ajuta, Doamne, să știe ce e adevărat a și să-și aleagă în alegerea partenerilor, să înțeleagă că voia ta este cea mai depreță viața lor. Îți mulțumesc, Doamne, lasă binecuvântarea ta peste viața lor, peste tinerețea lor, peste viitorul lor. Lasă binecuvântarea și călăuzirea Duhului tău în alegerile partenerilor în viața fiecarea din aceste tinere. În numele Lui Iisus Hristos îți mulțumesc de acum pentru lucrurile minunate pe care Tu le vei lucra în lor. Amin. Mulțumesc foarte ați venit Mulțumesc, că ați venit la acest seminar. Mulțumesc, Alec. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. ce să să o faci. Nu o